Повитріщалися для годиця на скромний асортимент книжок, стали біля вікна, думаючи, що ж робити далі. Вікно заливало дощем. Воно виходило на ратушу. В першій половині дня вона мала колір теплого дерева, а тепер мерехтіла в дощовому сяйві, виблискувала срібно перелистими полисками, наче голограма. Вулична безлюдність і відчуття нереальності, що далі більше. Навіть безмовна продавщиня зникла десь у глибоких закапелках крамниці і не спішила повертатися. «Є ідея», – озвався Ян. «Викладайте. Ми йдемо звідси. Ви нічого не запитуйте, а я вам показую одну цікаву річ. Ви ще такого не бачили». Навіть не запитала, куди і навіщо. Вийшла за ним під дощ. Ян напнув над ними куртку, вона тріпотіла над головою вітрилом, не надто надійно затуляючи їх від зливи. Перебігли до ратуші, огородженою гофрованим металевим парканом з подертою розломною афішею. З подертою розмоклою афішею. Протиснулися – в шпарку, залишаючи брудні сліди на одязі, ратуша вгрузла в землю, просіла за більш як дві з половиною сотні років. Її вікна і двері понищали, це особливо було помітно по дверях. Влітку вона потопала в бур'яні, а тепер у родому болоті, в розмоклих віджилих травах. Ян зупинився. Тут. Кілька сходинок донизу. Металевий глухий звук дверей з крихітними віконцями-градками. Куртка перейшла до рук Ірини. Вона тримала її над собою і над Яном. Він намагався дотягнутися до чогось, запхавши руку в шпарину. Обличчя судомилися від напруги. Спина... Обіпнута сорочкою, заважала розгледіти, що саме він там робить. Розчахнувся темний простір, ворухнувся і сховався, обдавши холодом підземелля, заволікся, немов рязка, на поверхні ставка, закинутим каменем. Сіра дощова смуга пройшла перед очима, створивши несподіваний ефект. Чого тільки не привидеться, якщо вдивлятися просто в дощ. Важкі двері відтулилися, і з глибин ратушних підмурів війнуло вистояним холодом. Під склепінням віддалік щось тьмяно світилося. «Не бійтеся, дайте руку!» «Ну жбо? він смикнув її до себе. «Не стояти ж їй під дощем, холодним осіннім дощем!» Обмежившися жестом, щоб Ян посунувся в бік, подала йому куртку, а тоді, спершись на його руку і на вистуджений камінь стіни, намацала ногою твердий виступ. Ян тримав її, перехопив руку, світлому білки допомогло роздивитися, що під ногами долівка – Складена з кам'яних брил. Струсив з куртки вологу і вдягнувся. Тепер шум дощу та вітру здавався далеким звуковим фоном, а тут під темним склепінням підземної частини старої ратуші було тихо-тихо і пахло деревом, старовиною та ладаном. Учувалася і сирість. Десь неподалік стояла вода, було холодно, але не аж так, щоб повернути назад, кивнула до Яна. То що? Теж без слів дав зрозуміти він, і вони обережно рушили туди, де м'яко точилося бліде світло. Під ногами хруснуло, оба широкого ходу в заглибинах мурів, Губилося чорне вікове павутиння. З кожним кроком посилювалося відчуття, ніби все відбувається в якомусь фільмі чи в комп'ютерній грі. Ірина озирнулася, освітивши пройдений шлях мобілкою. Переконалася, що вихід поруч. Он він світиться отворами крихітних віконечок у металевих дверях, коли якась небезпека – то відстань до нього можна подолати кількома стрибками. Авантюрна цікавість, зміцнена довірою до ініціатора цієї подорожі, поборола страх. Серце калатало, у крові кипів адреналін. «Ми тут лазили в дитинстві», – глухо пролонав голос Яна. «Зараз іще трошки». Вона слухняно трималася на півкроку за ним – за світлом його мобілки, віддавши йому руку та відчуваючи, які в них обох гарячі долоні. Дорогу перед собою обережно пробувала ногою, вже не раз утішившись за сьогодні, що взулася в зручні кросівки. «Десь тут» – пригнув голову. «І випригніть! Темне хмарище, невідоме щось!» Камінь, дубова чорна балка, жмут грубго дроту чи лантух із поснулими кажанами. Ледве туркнулося волосся на маківці. Вона сіпнулася і побачила фігуру без голови. Так видалося їй у першу мить. Відсахнулася, сховавшись за Яна. Коли ж світло впало на камінь, вона, вихилившись з поза чоловічої спини, придивилася: ні, камінь.